Buď zdrav náš králi, ty jediný se slitoval nad našimi vinami. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Jeden z dvanácti, jidáš iškariotský, odešel k velekněžím a zeptal se jich. Co mi dáte, když vám ho zradím? Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svácích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou. Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On řekl, jděte do města k jistému člověku a vyhříte mu, že mistr vzkazuje. Můj čas je blízko. Budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři. Učetníci udělali, jak jim Ježíš nařídil a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu z dvanácti. přijídle jim řekl, Amen pravím vám, jeden z vás mě zradí. Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého, Jsem to snad já, pane? Odpověděl, kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil. Také jídáš, který ho chtěl zradit, se zeptal, I jsem to snad já, mistře? Odpověděl mu, ty to řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní, doba postní se nám dnešním dnem končí, jak jsem už zmínil v úvodu mše svaté, a tak je možná dobré se zastavit a pouvažovat, jak jsme ji prožili, co se nám v ní povedlo nebo nepovedlo. Důležité je se vždycky ohlížet zpátky za svým životem a když něco shledáme, co je špatné nebo co bychom mohli napravit, máme tak učinit. Proto nechci být nějaký teď kazatel do srdcí a vytíkat něco, co je špatné, to ne. Spíše chci poukázat na to, jestli naše srdce se rozhodlo více milovat svého pána. I to dnešní evangelium, když jsme pozorně naslouchali hned první věta říká, že Ježíš odešel k velekněžím teda Ježíš, Jídáš, pardon, Jídáš odešel k velekněžím, aby zradil Ježíše. Co to znamená? Na jedné straně, navenek možná nic, ale vnitrně, vnitřek jeho srdce bylo už od Ježíše vzdáleno. A to je, myslím si, i pro každého z nás takové varování, jak já, nebo kde se nacházím já, jsem u Ježíše nebo odcházím od něj dobrovolně. Co to znamená odejít od Ježíše? To není jenom to, že nebudeme plnit jeho příkazy, ale především mentálně budeme nastaveni negativně, čili budeme vždycky hledat jenom zlo, vyzdvihovat jej, poukazovat na něj, ale když jsme s Ježíšem, pak se snažíme, věřím všichni, jej následovat. Nejenom proto, že nás nadchol, ale především proto, protože On nás učí něčemu hlubšímu a důležitějšímu. A to je vzájemná láska, odpuštění, smíření. On pro nás položil svůj život Neváhal a šel pokorně, dobrovolně. Nebál se utrpení, když lidsky řečeno měl strach. V tyto dny si to budeme připomínat. Ale především, co ho vedlo, byla láska k otci a láska ke každému z nás. Proto zkusme možná i tyto nejbližší dny Velikonoční tridům prožít co nejblíž s Ježíšem, projevit mu svou přízeň, svou lásku, ale i tu touhu, že i já chci být jako on, že i já chci se učit žít, jak žil on, čili být člověkem plným lásky, ale nejenom té lidské, ale té boží. A ta boží víme, že se projevuje úplně jinak jak ta naše lidská. Zkusme o to v tyto dny společně Pána prosit. Amen.